وَكَشَفَ اللَّهُ بِهِ الْغُمَّةُ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ رَبِّ إِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَس وحل الانقادات من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد عوض الله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجهم وعشيراتكم وأموالن قت رفتمها Wajjarat takshona kesadha, masakin terdona ha. Ahaba ilai kum min Allah fi sabili, faterbassu, hatta yaati Allah biamri. Wallahu la yahdi al fasiqin. Salam Azim. Yang dimiliki, <coughs> tuan pengurus majlis, pengurus surau, tuan imam, tuan bilal. Alim-alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak rahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan banyak terima kasih pada pihak masjid, pada pihak surau eh ya. kena sudi menjemput saya pada hari ini. Kalau saya tengok eh senarai pentas kirah, pentas kirah ya, senarai penceramah-penceramah ya. ni kalau kata orang pegak, seria rasa. Eh ya. Seria tengok. denganlah penceramah yang hebat-hebat. Tentu berselit. Nah, nama saya dekat situ kan. Mereka seria sungguh lah. Alakulihal tuan-tuan. Alhamdulillah. Allah mempertemukan kita lagi pada hari ini. Sudah lama kita tak berjumpa. jumpa. Dan Alhamdulillah juga. Allah subhanahuwataala mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Sudah tak sedar tuan-tuan. sampai -tuan, hari ini. Dah seminggu kita menjalani. Hampir seminggu kita menjalani ibadah puasa ni. Yang mana ibadah ini sekarang ni tuan-tuan, kita tengok telah menjadi ikut-ikutan Bagi bangsa-bangsa lain, bagi agama-agama lain Kita tengok orang Cina dah mula nak berpuasa Orang India dah, nak, dah mula nak berpuasa Sehingga kan ada doktor-doktor yang menyarankan kepada pesakit-pesakit dia Untuk merawat penyakit inilah dengan cara berpuasa Sedangkan kita umat Islam telah lama menjalani ibadah puasa ini seperti mana tuan-tuan yang baru-baru ni, yang, yang, yang diceritakan oleh Syekh saya, Syekh Abdul Majid Azindani. Satu peristiwa yang berlaku di Rusia. Satu peristiwa yang berlaku di Rusia, yang mana di Rusia ni tuan-tuan. Ramai sangat orang gila. Orang gila yang berada di Rusia ni sebabnya mereka ini banyak tekanan kerja. Sibuk dengan kerja pagi, petang, siang malam, pagi, petang, siang malam. Akhirnya ramailah di kalangan manusia-manusia di Rusia ini mereka ada tekanan. Akhirnya mereka gila. Ini Pihak kerajaan di Rusia pada ketika itu Mereka ambil orang-orang gila ni Mereka ambil orang-orang gila ni Mereka kumpulkan di satu tempat Mereka kumpulkan mereka ni dalam satu penjara Dan mereka ini Hanya diberi makan sekali sahaja dalam setiap hari Sehari sekali saja makan Setelah berlalu beberapa tahun Setelah tujuh tahun, lapan tahun Mereka tengok Orang-orang gila yang tadi cukup gila Setelah tujuh tahun, lapan tahun Mereka tengok Orang yang gila tadi berubah Daripada gila, kembali pada normal. Ya? Elok-elok gila, kembali pada normal. Dan mereka pun kaji, kaji, kaji, kaji. Rupa-rupanya, kerana mereka ini hanya diberi makan sekali sahaja dalam sehari. Dan mereka pun tertarik dengan agama Islam yang mana Islam telah lama mensyariatkan puasa. Dan rupa-rupanya dengan puasa ini, boleh mengubati penyakit mental. Dengan puasa ini, boleh mengubah pemikiran seseorang. Daripada buruk kepada baik Jadi insya Allah tuan-tuan Alhamdulillah kita pada hari ini Sekiranya umur kita 40 tahun Dah lama dah kita puasa Sekiranya umur kita 20, 30 tahun Dah lama dah kita puasa Sekiranya dah 40 tahun 30 tahun kita puasa Tetapi masih lagi tak boleh nak terima Islam Masih lagi tak boleh nak terima Kebenaran Islam maknanya Kita lebih teruk daripada orang Gila ya? Maknanya kita lebih teruk daripada orang gila Adi muslim ini muslimah, Di kesempatan bulan Ramadhan ini, sama-sama kita menghayati, menghayati sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Ridhoanulloh Alaihim menyambut Ramadhan. Kita tengok sahabat sahabat menantikan sangat-sangat kedatangan bulan Ramadhan ini. Karena apa, tuan-tuan? Karena mereka tahu di bulan Ramadhan ini tersimpan berbagai jenis rahsia. Para para sahabat menantikan bulan Ramadhan karena mereka ingin nak mencari keampunan karena sahabat-sahabat ini, tuan-tuan mereka ada dua sifat. Yang mana sifat ini hanya ada satu saja pada kita. Ya sahabat-sahabat ini mereka ada dua sifat. Salah sifat yang pertama mereka ada sifat al-khauf. Ya sifat al-khauf. Ini sifat takut. Dan sifat kedua mereka ini ada ada dari mereka ini sifat ar-rajak. Ya ar-rajak ini bermaksud pengharapan. Yang kedua, yang pertama al-khauf, yang kedua ar-rajak. Khauf bermaksud takut pada Allah Subhanahu wa taala dan ar-raja bermaksud pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pada hari ini kita umat Islam pada hari ini kita hanya ada satu perasaan iaitu ar-raja. Mengharap bahawa kita berharap bahawa kita ini masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan puasa ini kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu SWT. Kita ada perasaan ar-raja, mengharap saja. Semua orang harap masuk syurga. Tak sembahyang pun harap masuk syurga. Tak tutup aurat, harap masuk syurga. Arti-artis yang dedahkan aurat, mempamerkan lengkuk tubuh, semua harap masuk syurga. Tetapi mereka tidak ada satu sifat yang ada pada, yang ada pada diri sahabat, iaitu Al-Khawf. Perasaan takut. Ya mana para-para sahabat takut. Takut sekiranya aku puasa ini, Allah SWT tak terima puasa aku. Aku takut sekiranya aku buat ibadah ini, Allah tak terima ibadah aku. Aku takut sekiranya aku mati nanti, aku matikan, dimatikan adalah keadaan su'ul khatimah. Aku takut sekiranya aku setelah mati nanti, aku dimasukkanlah api raka Allah SWT. Ini keimanan para sahabat. Mereka ada perasaan Al-Khawf. Takut mereka. Walaupun makam mereka ni, tuan-tuan. Ibadah mereka, amal ibadat mereka cukup tinggi. Tapi masih ada lagi perasaan takut. Risau-risau. Mereka ini tak boleh masuk syurga Allah SWT. Ta Tapi kita pada hari ini serenang-wenangnya mendabik dada, seolah-olah dengan berpuasa ni, boleh masuk syurga. Kita mendabik dada dengan bersedekah ini boleh masuk syurga Allah SWT. Jadi muslim ni, muslimah muslima, rahimahumullah. Di bulan Ramadhan ini adalah bulan penter, penterbihahan diri kita. Kerana apa tuan-tuan? Bulan Ramadhan ini juga adalah satu, adalah Satu bulan yang mana bulan ini adalah satu peristiwa besar bagi umat Islam. Yang mana di bulan Ramadhan juga berlakunya Perang Badar. Yang mana di bulan Ramadhan juga berlakunya Perang Badar. Perang Badar ini tuan-tuan berlakunya 17 Ramadhan. Ya, berlakunya Perang Badar. Yang mana pada ketika itu bilangan para-para sahabat tak ramai pun. Bilangan mereka 313 orang. Dan menceritakanlah kita kita hadis ketika mana Rasulullah ajak mereka pergi berperang, mereka ini berperang dalam keadaan mereka ini tanpa senjata. Ada sahabat-sahabat ni berkaki ayam. Ada sahabat-sahabat ni tak ada pedang, mereka ambil pelepah kurma, ambil pelepah kurma di diasah tajam-tajam, bawa pergi berperang untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Yang menceritakan dalam, dalam, dalam perang badar ini, Rasulullah dan para-para sahabat hanya memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta sahaja. Sedangkan bilangan mereka, 313 orang. Begila-gila mereka naik unta ini untuk berjihad. Untuk berjuang, untuk menegakkan agama Allah SWT. Tuan-tuan, sekiranya kita sebagai umat Islam pada hari ini, tidak memperingati peristiwa badar. Jangan memperingati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 313 313 orang sahabat ini sesungguhnya kita ini tergolong daripada kalangan manusia yang benar-benar tak benar-benar sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa apa tuan-tuan? Sekiranya tidak tidak ada 313 orang manusia ini, sahabat-sahabat Rasulullah ini sudah pasti Islam tak akan sampai pada kita. Tapi apa yang jadi alhamdulillah 313 yang berjuang ini mereka semua mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu mereka ini diampunkan dosa mereka sebelum dan selepas dan akan datang. Di musim -musim, Al Rahim muslim Al muslimat rahimakumullah. Di perang Badar tuan-tuan banyak peristiwa-peristiwa yang mana kita boleh ambil pengajaran bagi diri kita. Yang mana tuan-tuan di perang Badar ini ya di perang Badar ada satu sahabat seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sawad bin Uzayyah. Ya seorang sahabat Rasulullah yang bernama yang bernama Sawad bin Uzayyah yang mana dia ni seorang dia dia ni adalah syuhada Badar. Yang mana dia ini syuhada Badar. Mengapa saya nak kongsikan kisah uh, kisah Sawad Ibnu Uzayyah ni? Kenapa tuan-tuan? Sawad Ibnu Uzayyah ini dia adalah seorang seorang manusia sahaja yang pernah cium perut Nabi. Sawad Ibnu Uzayyah ini adalah seorang manusia yang sahaja, yang seorang manusia saja yang pernah cium perut Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Rasulullah SAW membariskan 313 para sahabat ini untuk pergi berperang. Dan Rasulullah tengok siapa yang ke depan. Rasulullah akan cucuk perut mereka. Dan tiba-tiba sawat Ibn Ghazayyah ini dia sengaja kedepankan dada dia. Supaya Rasulullah SAW cucuk dia. Dan akhirnya ketika Rasulullah memeriksa barisan ha, pejuang perjuang ha, badar ini. Sawat Ibn Ruzayyah ke depan kan dada kan dia. Lalu Rasulullah cucuk dada dia. Dan dia mengerang sekut-akut hati. Sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Mengapa kamu cucuk aku ya Rasulullah? Dan Rasulullah rasa kasihan pada dia. Maafkan aku wahai sawat. Adakah kamu inginkan kisah? Wahai sawat. Adakah kamu inginkan kisah? Adakah kamu nak balas pada aku balik wahai sawat? Ya ya Rasulullah. Aku nak balas balik pada kamu ya Rasulullah. Kamu mencucuk aku sakit ya Rasulullah, sekarang aku nak cucuk kamu pula ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun buka baju baginda. Buka baju, nampaklah kelihatan, kelihatanlah perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Ketika mana dia pegang kayu nak cucuk perut Rasulullah, sampai dekat perut Rasulullah dia campak kayu ini tuan-tuan, dia cium, dia peluk perut, perut Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Dan sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Sawad, mengapakah kamu buat sedemikian?" "Wahai Sawad, mengapakah kamu buat sedemikian wahai Sawad?" Kata saya salahkah aku? Sekiranya aku nak uh, nak kan hus husnul khatimah, aku teringinkan sebelum aku syahid, aku nak cium perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jadikan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sawar ibnu Ghaziah. Setelah mana dia cium perut Rasulullah, dia peluk perut Rasulullah. Akhirnya dia syahid di peperangan Badar. Kita tengok tuan-tuan bagaimanakah kecintaan para sahabat. Dia tak fikir dah Nak cium isteri dia ke Nak peluk isteri dia ke Nak cium anak dia ke Dia tak fikir dah Yang apa dia fikir Cinta dia kepada Rasulullah Cinta dia kepada Allah SWT Dan akhirnya alangkah indahnya tuan-tuan Sekiranya Rasulullah ada bersama kita Kita boleh pegang tangan dia Kita boleh kucup dahi dia Kita boleh pegang perut dia Alangkah indahnya Wahai ya, tuan-tuan Pempanjirahmati Allah sekalian tetapi sekarang Rasulullah dah tak ada. Apakah penggantinya? Kita kena mentarbiah diri kita bulan Ramadan ini agar cinta kita kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Kita kena mentarbiahkan diri kita. Cinta pada, cinta pada isteri, cinta pada isteri tidak setanding cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tuan, satu kisah lagi saya nak kongsikan pada hari ini. Di antara para di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada di antara sahabat yang tidak menyertai peperangan badar. Yang tidak menyertai peperangan badar. Di antaranya seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir. Ya, Seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir. Ya, bernama Anas bin Nadir ni dia menyesal sungguh-sungguh. Kerana dia tak sempat nak ikut menyertai sahabat-sahabat dia berperang di peperangan badar. Akhir satu hari dia berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku benar-benar menyesal ya Rasulullah. Kerana aku tak ikut. Sahabat-sahabat aku pergi sahabat sama kamu di peperangan Badar. Demi Allah ya Rasulullah kata Anas. Sekiranya Allah boleh buktikan Apakah yang tersemat di, di hati aku ini, insya Allah Allah akan buktikan. Ayuh tuan-tuan. Di takdir Allah Subhanahuwataala Anas bin Nadhor dia mengikuti peperangan Uhud. Ya, dia mengikuti peperangan Uhud. Dan dia berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah, sekiranya Allah bagi peluang pada aku untuk berjihad. InsyaAllah kamu akan tengok Apa yang tersimpan dalam hati aku adik ketika mana Anas bin Nador Berpeluang untuk pergi berjihad Bersama para-para para sahabat di peperangan Uhud Adik, Anas bin Nador berperang-perang Dan akhirnya tentera Islam pada ketika itu Dah nak tewas Tapi Anas bin Nador terus marah ke depan Ya, Tanpa dihiraukan Musuh-musuh ha? yang ramai ini Sehingga dia berkata Wahai Sa'ad bin Mu'az Sekarang aku dah cium bau syurga Wahai Sa'ad bin Mu'az Aku dah terbayang-bayang wangian terbayang syurgawi wahai sahab di Muaz. Dan akhirnya tuan-tuan. Anas bin Nador pada ketika itu dia berperang. Dan akhirnya dia syahid. Selepas mana selesai peperangan. Rasulullah SAW meninjau medan peperangan. Rasulullah nampak satu bentuk, satu satu badan. Di mana badan ini cukup hancur. Muka dia hancur. Badan dia hancur. Sehingga Rasulullah tak kenal siapakah hamba Allah ini. Akhirnya ada seorang wanita. Yang mana dia ini rupa-rupanya adalah adik kepada Anas bin Nadar. Kata ini adalah abang aku. Kerana di jari kelingking dia ada tahiq lalat. Ikut, Mengikutlah hadis-hadis yang sahih. Lapan puluh. Lapan puluh tetakan di dada Anas bin Nadar. Dan beberapa puluh lagi. Tusukan anak panah. Sehingga hancur tubuh badan Anas bin Nadar. Kita lihat tuan-tuan. Apa yang saya nak beritahu pada hari ini. bagaimanakah? Sekiranya seseorang itu hendak menyesal di atas perbuatan dia tak lain tak bukan dia kena tunjukkan bagaimanakah bagaimanakah kesungguhan dia untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik muslimin rahimakumullah. Saya kata tadi sempena bulan Ramadan ini bersama-samalah kita memupuk perasaan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul melebihi segala-galanya di muka bumi Allah Subhanahu ini. Adik-adik muslimin muslimat rahimakumullah insya-Allah pada pagi ini pada subuh hari ini kita akan bacakan satu ayat Al-Quran dan sama-sama kita hayati ayat Al-Quran ini. Yang mana ayat Al-Quran ini tuan-tuan saya bacakan di permulaan tadi. Ya, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijaratu taksyawna kasadaha." وَمَسَاكِن تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يai ini bermaksud tuan-tuan kata kata Allah Subhanahu wa taala qul katakanlah wahai Muhammad in kana abakum wahai sekalian umat manusia in kana sekiranya mak bapak kamu wa abnaukum anak pinak kamu wa ikhwanukum saudara mara kamu adik beradik kamu wa azwajukum isteri kamu suami kamu wa ashiratukum keluarga kamu wa amwalun qataraftumuha dan harta yang kamu kumpul ya, harta yang kamu kumpul selama ini wa tijaratu taksyaw nakasadaha dan perniagaan yang kamu risau akan kebengkerapannya wa masakinu tardawnah dan rumah yang kamu cintai احبوا اليكم من الله ورسوله. Lebih kamu sayang, lebih kamu cintai Pada Allah dan Rasulnya nya fi sabilihi. Lebih kamu cintai daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu. Maka tunggulah hingga bi amrih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan bala ke atas kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak beri hidayah pada orang-orang yang fasik. Adik muslim, muslimah rahimah kumullah. Mari kita lihat satu persatu ayat Allah ini. Kata Allah, Qul Sekiranya kita cinta mak ayah kita, Lebih cinta kita pada Allah dan Rasul, Maka tunggulah bala dan bencana Allah SWT. Kita pada hari ini, tuan-tuan, ya, Ramai mak-mak apak kita ini, Mereka ni berpuasa. ya, Mereka berpuasa, tapi mereka tidak menunakan salat. Kita tahu mak kita puasa tapi tidak tuna kan solat. Kita tahu mak kita berpuasa tapi tidak menutup aurat. Sekiranya kita seorang anak tak tegur mak dan ayah kita, apa kata Allah? Fatarrabasu hatta ya'tiyallahu biamri. Maka tunggulah wahai sekalian umat manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi bencana kepada kamu semua. Kadang-kadang tuan-tuan kita sayang mak ayah dia lebih sangat sehingga perkara-perkara yang haram kita ikut juga mak ayah kita ini boleh mengurang bencana pada kita ya dan kedua apa kata Allah yang pertama abaa hukum yang kedua abna hukum yang kedua ialah sekiranya anak-anak kamu lebih kamu cintai lebih kamu sayangi daripada Allah Subhanahu wa taala maka tunggulah bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala adik muslim muslimin rahimakumullah kita bicara tentang anak sekarang ini sudah pasti ramai di kalangan kita di bulan Ramadan ini suruh anak-anak kita berpuasa Anak-anak kita latih mereka ni berpuasa. Tapi kadang-kadang mak dan ayah ni terlupa. Mereka hanya mendidik anak-anak ini supaya mereka berpuasa tapi tidak bersolat. Kadang-kadang anak kita suruh berpuasa. Kak Ngah, Kak Ngah, kalau Kak Ngah puasa satu hari ini ha? ayah bagi dua ringgit. Kak Ngah, Kak Ngah, kalau Kak Ngah puasa sekali hari, Kak Ayah bagi satu ringgit. Tetapi kita lupa nak didik anak kita supaya bersolat. Kita hanya perintah pada anak kita supaya berpuasa. Sedangkan anak kita tak solat. Dan akhirnya kita tengok sekarang ni. Ramai arti-artis, ramai manusia-manusia Mereka hanya berpuasa Tapi tak bersolat, salah siapa? Kita boleh kata juga, ini adalah Salah mak ayah dalam mendidik Kita suruh mak ayah, suruh anak kita puasa Tapi tak suruh anak kita tutup aurat Kita suruh anak kita berpuasa Tapi tak suruh anak kita ha, bersolat Ini sebenarnya tuan-tuan boleh mengundang Rasa, ter, rasa ha, terbiasa Terbiasa anak-anak ini Bila mereka berdewasa nanti, mereka hanya berpuasa Tapi tak bersolat dan, dan, dan akhirnya berpuasa dan tak menutup aurat. Begitu juga tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, Anak-anak ni boleh jadi rosak sebab mak dan ayah. Baru-baru ni saya rasa pernah, saya, saya, saya, saya tak pasti, Tapi saya pernah kongsi dengan tuan-tuan kisah ini. Yang mana baru-baru ni tuan-tuan saya kuliah di Mahjid al mardiah Mahjid Al-Mardiyah, Taman Mulawati. Lepas kuliah tu ada seorang makcik ni dia jumpa saya, ha? Dia kata, Ustaz, Saya nak mengadu dengan Ustaz ni. Saya nak tanya pandangan Ustaz. Yang mana saya ni seorang ibu, Ya, saya ni seorang ibu. Dan saya ni ada seorang anak lelaki yang cukup baik. Ya dia hafal Al-Quran 30 juzuk. Ya, tapi sekarang ni, sekarang ni ustaz, anak saya yang cukup taat, cukup baik ini sekarang dia pernah nak ambil parang tetak kepala saya. Anak saya yang cukup baik, yang hafiz Al-Quran 30 juzuk ni pernah dia satu hari nak terajang ayah dia. Wah ustaz, apakah punca anak saya boleh berubah dengan dengan berubah sehingga tahap begini? Mengapa ustaz? Anak saya yang cukup baik, cukup taat, cukup soleh, ya. Tak pernah tinggikan suara. Tapi hari ni, dia pernah menggenggam parang nak tetak saya. Pernah angkat kaki nak terajang ayah dia. Mengapa Ustaz? Saya pun tak ada jawapan untuk makcik ni. Saya kata, Maaf lah makcik. Kadang-kadang salah mak ayah ni pun banyak juga. Di antaranya salah dia, adalah kita sebagai mak dan ayah ini selalu puji anak. Selalu puji anak, tanpa diselangi dengan perkataan, Masya Allah dan Alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan baru-baru ni? Ya. Ketika mana saya mengaji di Yaman, ada satu peristiwa berlaku di Yaman. Yang mana ada satu keluarga di Yaman ni mereka ni buka restoran di Yaman. Restoran makanan Malaysia. Dan dia dia, dia, dia, dia ni ada seorang anak perempuan cukup cantik, cukup comel, umur 9 tahun. Jadi pak cik dan mak ni pun dia merancang untuk membuat majlis pembukaan untuk restoran dia, dia jemput orang Arab, Arab ni. Ha? Arab kampung ni, Arab kampung ni dijemput. Jadi ketika mana berlangsungnya majlis tersebut? Ramai lah Arab-Arab ni. Tengok budak kecil ni. Tengok anak dia ni. Semua kata, anti-jamilah. Anti-jamilah. Cantiknya hang. Cantiknya kamu ni. Kamu cantik betul. Cantik-cantik. Ha? Kata cantik pada budak perempuan ni. Selang. Dua minggu tuan-tuan. Budak yang cukup cantik, cukup comel ni. Dia menderita satu penyakit. Yang mana badan dia ni tumbuh. Macam bisul yang banyak. Pecah. Melanah. Dan akhirnya bawa kepada kematian. Dan akhirnya bawa kepada kematian. Jadi kami tanya pada syekh yang ada di Yaman pada ketika itu buat dia sebelum dia, sebelum dia mati kita buat pergi berubatlah budak umpan tanya pada syekh tu syekh kata budak ni tak nampak selamat dah sebab dia terkena satu sihir dia terkena satu sihir yang bernama al-ain dan sihir ni dan sihir ni selalu berlaku sihir al-ain ini selalu berlaku disebabkan pujian pujian yang tanpa diselangin dengan perkataan masya-Allah dan alhamdulillah. Maksudnya tuan-tuan sekiranya kita seorang ibu dan ayah Ya, selalu puji anak kita. Kak long comel, kak long cantik, kak long cerdik. Ha, ya? abang-abang ngah baik, ya? Abang abang-abang soleh. Tapi kita lupa nak selangi dengan perkataan masya-Allah dan alhamdulillah. Kebiasaannya kata Syekh ini, dia akan terbalik. Anak-anak yang cukup baik, dia akan berubah jadi jahat. Anak-anak yang cukup comel, cukup cantik, lama-lama akan jadi buruk. Tambah pula kata Syekh ini, sekiranya ada orang puji kita, puji rumah kita, puji harta kita, ya? puji ha? Ke, apa, apa, hak milik kita tanpa, dan orang ni pula, orang yang jauh ibadat daripada Allah SWT, kebiasaannya akan berlaku kebinasaan. Kalau kita tengok ada orang yang tak pernah sembahyang, tak pernah bersedekah, tak pernah berpuasa, tiba-tiba puji kereta kita. Eh, Mat, lawa kereta hang ni, Mat. Lawa kereta hang ni, Mat. Kebiasaannya, tuan-tuan, selang dua, tiga hari, kereta ini akan rosak. Jadi, apakah kita nak buat? sekiranya orang puji kita tanpa diselangi dengan perkataan masya-Allah dan alhamdulillah kata syekh ini ya sekiranya orang puji kita tanpa cakap masya-Allah alhamdulillah cepat-cepatlah kita baca tiga kul kul wallahu ahad qul auzu birabbil falq dan qul auzu birabbin nas kerana itulah pendinding bagi berlakunya kebinasaan pada diri kita sekiranya orang puji tanpa diselangi dengan perkataan masya-Allah dan alhamdulillah kita kembali balik tuan-tuan pada ayat tadi ayat Allah Subhanahu wa taala tadi kul <Sessizuk> ingkana aba'ukum wa abna'ukum. Ah sudah dua saya selesai. Yang ketiga wa ikhwanukum, saudara mara kamu, adik-beradik kamu. Ya, sebenarnya kita cinta. Kita betul tahu kita, tahu, kita tahu, saudara abang kita, adik kita tak sembahyang, tak puasa, kita biar saja, kita diam saja, ya. Mahala kita sokong pula, nah ya, sokong pula kezaliman, fatarabbasu <Sessizuk> hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka tunggulah bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terus tuan-tuan Ya seterusnya wa amwalun iqtaraftumha wa tijaratu taksyawna kasadah. Dan sekiranya harta benda yang kamu kumpuli selama ini dan perniagaan yang kamu usah selama ini lebih kamu cinta pada Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu biamri, maka tunggulah bala bencana Allah kepada kamu. Kadang-kadang tuan-tuan kita terlupa. Mengapakah Allah bagi kita kekayaan? Mengapakah Allah bagi kita kesenangan? Tak lain tak bukan tuan-tuan kerana Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Kerana Allah Subhanahu SWT bagi kita harta, bagi kita kekayaan, bagi kita kesihatan. Kerana Allah Subhanahu SWT nak uji kita. Seperti mana kisah-kisah hadis yang sahih. Menceritakan, kaum Bani Israel, tuan-tuan, ada tiga orang kaum Bani Israel. Yang mana tiga orang Bani Israel ni, mana tiga-tiga orang manusia ini, mereka menginapi satu penyakit yang buat orang jijik pada mereka, buat orang jauh pada mereka. Yang pertama, hamba Allah ini dia kena penyakit sopo. Dia penyakit sopak yang mana, sopak dia ni, buat orang benci, jijik pada dia. Yang kedua, hamba Allah ni, dia mengendapi penyakit botak. Botak yang mana, botak yang buat orang benci pada dia, jijik pada dia. Dan ketiga, orang ni, yang ketiga, pertama sopak, botak, sopak, botak, dan satu lagi. Ya, dia tiga semuanya. Satu sopak, botak dan buta. Ya, sopak, buta dan yang buta. Jadi, seorang yang buta. Soang sopak, seorang botak. Ya. Yang mana ah satu hari Allah SWT Wa memerintahkan seorang malaikat untuk uji Tiga-tiga orang sahabat ni. Yang untuk uji tiga-tiga orang sahabat ni dengan cara malaikat ni pergi jumpa si botak, pergi jumpa dengan dengan si sopok, pergi jumpa dengan si buta dan menawarkan kesembuhan pada mereka. Selama mana mereka sembuh, ya tuan-tuan. Selepas mereka sembuh, mereka perlu diuji dengan malaikat yang sama untuk meminta pertolongan daripada mereka tapi mereka tolak. Ya, mereka dah kaya, mereka lupa Allah. Mereka dah kaya, mereka lupa. Ya, Jasa-jasa manusia di sekeliling dia. Lalu Allah SWT menimpakan bala daripada tiga orang sahabat ini. Jadi, insya Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita ini berkala dekat dengan manusia yang lalai dengan harta benda. Mudah-mudahan kita ini berkala dekat dengan manusia yang Allah bagi harta, dia suka menerima. Allah bagi kekayaan, dia suka menerima. Kerana apa tuan-tuan? Kerana harta benda yang sama, sama, yang selama, yang sama ini ada daripada diri kita ini Bukanlah hak kita semata-mata adalah hak manusia yang berada di sekeliling kita sama Untuk bantu mereka pembinaan masjid Untuk bantu pembinaan madrasah Itulah fungsinya di antara sesama kita ini Perlu nasihat meniasihati Fungsinya di antara sesama kita ini Perlu nasihat meniasihati Kenapa tuan-tuan? Kalau kita kata kadang-kadang tu Kadang-kadang syaitan dan manusia ini Kita boleh kata syaitan lebih baik pada manusia Jadi kita boleh kata syaitan lebih baik daripada manusia. Kenapa tuan-tuan? Buruk-buruk syaitan ni, ya. Buruk-buruk syaitan ni, syaitan pernah mengajar salah seorang sahabat membaca Al-Quran. Buruk-buruk syaitan ni, syaitan pernah sekali mengajar salah seorang sahabat Rasulullah membaca Al-Quran. Sebenarnya hadisnya yang berbunyi, yang hadisnya dan kisahnya, suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah memerintahkan kepada dia, wahai Abu Hurairah, kamu Aku tugaskan kamu untuk menjaga gedung gandum ini. Wahai Abu Herah, aku tugaskan kamu untuk menjaga gedung ya, gudang gandum ini. Dan satu hari, akhirnya, Abu Herah jagalah gudang ini. Sampai satu malam, ada seorang hamba Allah datang. Curi gandum. Curi gandum dan Abu Herah tangkap dia. Tangkap dia. Dan Abu Herah kata, kamu dah curi gandum, gandum umat Islam. Dan aku akan adukan kamu kepada Rasulullah SAW. Kata dia ya, kata hamba Allah ini wahai Abu Hurairah janganlah kamu adu pada Rasulullah sesungguhnya aku ini miskin aku ini papa dan anak aku sakit isteri aku sakit wahai Abu Hurairah lepaskanlah aku wahai Abu Hurairah adik Abu Hurairah mau lepaskanlah hamba Allah ini pada keesokan paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada wahai Abu Hurairah wahai Abu Hurairah bagaimanakah dengan tawanan kamu semalam rupa-rupanya Tuan-Tuan, Rasulullah dah tahu peristiwa yang berlaku malam tadi. Ade Abu Hurairah katalah ya Rasulullah semalam ada seorang hamba Allah datang nak curi gandum. Dah aku lepaskan dia wahai Abu, wahai wahai Rasulullah. Kata Rasulullah wahai Abu Hurairah, yakinlah sesungguhnya laki tadi hamba Allah tadi dia akan datang lagi malam ni. Ade Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia tunggu untuk malam keduanya, memang betul. Ya, hamba Allah tadi dia datang dicuri gandum dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Ha, Abu Hurairah tangkap. Dia merayu dengan Abu Hira. wahai Abu Hurairah, lepaskanlah aku wahai Abu Hurairah. Sesungguhnya aku ini apa-apa, aku ini miskin, isteri aku sakit, anak aku sakit wahai Abu Hurairah. Lepaskanlah aku dan aku berjanji takkan curi lagi wahai Abu Hurairah. Tak Abu Hurairah kasihan pada dia, Abu Hurairah lepaskan dia. Lepaskan dia. Pada keesokan paginya Rasulullah berjumpa dengan Abu Hurairah sekali lagi. Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimanakah dengan tawanan kamu semalam? Dia datang tak? Iya yeah, ya Rasulullah, dia datang. Dia curi lagi dah aku lepaskan dia wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, yakinlah pastilah sesungguhnya hamba Allah tadi tidak akan datang lagi pada malam ini. Yakinlah." Adik Abu Hurairah pun tunggulah untuk malam ketiga. Ditunggu-tunggu memang benar. Dan lelaki tadi curi gandum tadi tangkap oleh Abu Hurairah. Dan kali ini Abu Hurairah kata pada dia, "Wahai hamba Allah, kali ini aku takkan lepaskan kamu dah." "Wahai hamba Allah, kali ini aku takkan lepaskan kamu dah, wahai hamba wahai hamba Allah." Aku akan adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah katalah hamba Allah ini, wahai oh Abu Hurairah, lepaskanlah aku dan sekiranya kamu lepaskan aku, aku akan ajar kamu satu perkara yang mana sekiranya kamu buat perkara ni, kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Hurairah pun tanya dia, apa yang kamu nak ajar aku ni? Kamu nak ajar apa? Kata lelaki ini, wahai oh Abu Hurairah, sekiranya kamu nak tidur pada waktu malam, engkau bacalah ayat ini dia baca ayat itu Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm dia ajar pada pada Abu Hurairah dan akhirnya Abu Hurairah lepas dia ni lepaslah dia lepaskan dia pada keesokan paginya Rasulullah berjumpa dengan dia wahai Abu Hurairah bagaimanakah dengan tawanan kamu semalam kata Abu Hurairah ya ya Rasulullah dia datang lagi semalam dia curi tapi dia ajar aku satu perkara saya so, tanya, dia ajar apa pada kamu? Kata Abu Hurairah Dia ajar pada aku, dia kata Sekiranya aku nak tidur pada waktu malam Bacalah ayat ini Apa ayatnya? Abu Hurairah baca la ilaha illa qayyum, la ta ta Sampailah habis ha, Sampailah habis Dan Aslah kata wahai, wahai Abu Hurairah Sesungguhnya dia berkata benar Walaupun dia seben, sebenarnya seorang penipu Kemudian Abu Hurairah bertanya Ya Rasulullah, kamu kenal ke siapa dia? Kamu kenal ke hamba Allah semalam tu? Kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya laki yang kamu jumpa tiga malam itu adalah syaitan. Laki yang kamu jumpa tiga malam itu adalah syaitan. Dia seorang penulis tapi dia boleh mengajar kamu tentang ayat Al Quran. Ali Tuan Tuan, sekiranya kita hamba Allah manusia pada hari ini, ya sekiranya Al Quran pun tak baca. Sekiranya Al-Quran pun tak ya, tak menghayati isi kandungannya Sekiranya Al-Quran pun kita beriman separuh, tak beriman separuh Maknanya tuan-tuan ya Kita boleh kata kita lebih teruk daripada syaitan Kita boleh kata kita lebih teruk daripada syaitan Sekiranya kita tak baca Al-Quran Tak beramal dengan Al-Quran Hari muslimi muslima rahimahumullah Saya rasa cukup lah tazkirah saya pada hari ini Mudah-mudahan apa yang baik datang daripada Allah SWT Segala kekurangan Itu adalah keburukan dari diri saya sendiri Ya, saya minta maaf sekiranya penyampaian saya tak setanding dengan pentas kerah-pentas kerah yang lain. Saya minta maaf banyak-banyak. Di musim-musimah rahimah kumullah, seperti biasa tuan-tuan, saya yang tak ada kerja lain. Saya seorang pengajar, ya, seorang tenaga pengajar di Ma'at Tafiz Al-Quran Wal-Qirad Ad-Din. Kampung Lubuk Katak. Kampung Lubuk Katak di Tapah. Nama pelik sikit Kampung Lubuk Katak. Tapi bukanlah kata saya mengajar Katak di Tapah tu dah lah ngaji manusia Saya ngaji di Maktab Tafsir Al Quran Wal Qurad Adin Ad Kampung Lubuk Katak di Tapah, Tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, pihak AJK, surau, sudi jemput saya. Dan masa yang sama saya boleh. Sebenarnya datang, saya datang pada hari ini untuk buat kutipan derma untuk pembangunan Maktab Tafsir Al Quran Wal Qurad Adin Ad Kampung Lubuk Katak Tapah. Tuan-tuan, sekolah kami sekarang ini ya ada masalah kewangan sikit Dan sekarang ini kami dalam proses pembinaan satu sebuah surau. Satu blok asrama dan satu blok kelah Yang mana anggarannya 450 ribu ringgit ya, Yang mana anggarannya 450 ribu ringgit Tuan-tuan, ya, saya merayu pada tuan-tuan pada hari ini Siapa yang ada kelapangan harta ya, Tambahan pula kita sekarang di bulan Ramadan ya, Sesungguhnya sedekah yang kita bagi Senggit itu akan digandakan dengan bolibat kali ganda Sekiranya kita menderma dengan 100 ringgit, akan dilipatkan kali ganda lagi. Sekiranya 1000 ringgit, dilipatkan beberapa kali ganda lagi. Jadi eh, tuan-tuan, siapa ada kelapangan harta, kemurahan rezeki, saya merayu sangat-sangat tuan-tuan, siapa yang ada kelapangan harta untuk menderma, untuk pembangunan Mahatafiz Al-Quran Wal-Quran kampung Lubuk Katak di Tapah ini. Ya, Kami harap-harap sangatlah, tuan-tuan eh? semua boleh bantu kami. Eh? Kenapa tuan-tuan, pajak -tuan, kami sekarang makin lama makin ramai, 120 orang. Dan kita pernah pernah terfikir nak naikkan yuran pada pada pelajar-pelajar ni. Sekarang yuran 160 ringgit. Dan baru ni kita mesti syarat nak naikkan pada 200 lebih. Tapi kita fikir-fikir balik, mungkin kebanyakan mak bapak tak mampu. Sebab ada orang asli, ada orang miskin, ada bapak dia kerja jaga, ada yang lumpuh macam-macam lah. Yang di sekolah kami ni. Saya berharap sangat sekiranya di antara kita ni yang nak taja pelajar-pelajar kami. Sekiranya dia ada di antara kita ni nak bagi sumbangan beras setiap bulan Sekiranya ada di antara kita ni nak bagi sumbangan duit untuk beli kitab Untuk um, menambahkan kitab-kitab di perpustakaan kami Kami aluhkan sangat-sangat Tuan-tuan sekiranya Tuan-tuan ya, kata ustaz, minta maaf, ustaz Tak buat duit hari ni Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata rumah tuan-tuan dekat Tuan-tuan jumpa dengan saya Kata Radli, ya, makcik ambil balik rumah dulu ambil duit ya, Nanti percik datang balik, saya tunggu Tuan-tuan jangan tak datang terus ya penak saya tunggu dia tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tak datang penak saya tunggu dia dan sekiranya kata Fadli uh, memang nak derma Fadli memang memang tinggi nak derma untuk menghaf az tafis ni tapi rumah kami jauh tak apa bajik eh kalau nak suruh saya ikut balik rumah boleh ikut rumah kalau kata nak bagi nombor akaun bank saya boleh bagi nombor akaun bank sama-sama kita menderma untuk pembangunan mahad tahfiz Al-Quran wal Quranuddin Kampung Lubuk Katak di Tapah kerana apa tuan-tuan saya dah beritahu dengan tuan-tuan god saya pernah kuliah di masjid uh, Ubudiah Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum. Saya sudah cerita kat sini. Kuliah muslimat bilangan mereka tak ramai. Mereka minta mahu buka cerita tentang akhirat. Jadi saya pun pergilah, Lima orang je, Bilangan mereka tak ramai muslimat. Jadi pada habis kuliah tu, saya pun terfikir nak bagi tahu ke dekat nak buat kutipan derma ni. Saya bagi tahu lah. Katakan Kak Makcik, Maklong Mak. Ha? nak buat kutipan derma untuk hajat tafiz ni. Ini tak dia Allah tuan-tuan, lima -tuan, orang muslimat ni, 5 orang muslimat ni kita boleh dapat RM3000 dan sepasang subang. RM3000 dan sepasang subang. Makcik tu dia subang tu, dia slot ni ustaz boleh bagi dia. Ha. Kan? Kita harus gurau dengan makcik ni. Ya, ha. nama dia Roziah lah silap saya. Roziah. Cik Roziah. Hai nah, tuan-tuan, insya-Allah pada hari ini saya rasa bukanlah lima orang yang hadir pada hari ini, bukan lima orang. Kalau makcik-makcik nak lagi mai ke rantai ke boleh hadap salah 5 orang. tempat 5 orang dapat 5000, insyaallah pada hari ini kita dapat banyak lagi untuk pembangunan Mahad Al-Quran wal Qiraatuddin Kampung Lubuk Katak di Tapah. Tuan-tuan kita juga ada sediakan di belakang sana, insyaallah kita akan bentangkan sejadah dan ada tabung di luar sana untuk kita, untuk kita, kita, kita derma. Dan kita juga tuan ada sediakan membeli sambil derma untuk Mahad Tahfiz. Ya, Maha kita ada keluarkan satu produk, kopi campuran habatus sauda dan lima dengan halia, ada jus peria. Ya, jus peria dengan zafrand madu lebah pada ada madu Yaman ya. minyak habatus sauda Yaman eh ya, madu Yaman penawar uh, penawar segala penyakit minyak habatus sauda penawar segala penyakit Ubat kecem manis darah tinggi teh herba untuk minda anak-anak minyak wangi dan macam-macam lagi ada di belakang sana siapa yang nak membeli sembada rumah kita alu-alukan sangat-sangat untuk pembangunan Baitul Huffiz Al-Quran wal Quranuddin Kampung Lubuk Katak di Tapah ya, jadi di saya rasa tuan-tuan cukup atas kelas kita pada hari ini sesamalah kita akhiri kuliah kita pada pagi, pagi ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah pilih pada hari ini doa yang dimakbulkan. Mudah-mudahan Allah pilih pada hari ini, Allah akan pamerkan peristiwa kita yang saya bagi kuliah tonggang langgang ni, eh yang mendengar sambil mengantuk, ada yang mudah-mudahan Allah pamerkan peristiwa kita ini di hari akhirat kelak, mudah-mudahan menjadi ganjaran kita, menjadi ya pembela kita dia di padang mahsyar nanti. Saya semula kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Auzubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Hamdansyakirin Wal'anqibatulilmuttaqin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma Faqihna fiddin Allahumma Faqihna fiddin Allahumma Faqihna fid din, wa'allimna ta'wil, wa'allimna ta'wil, wa'allimna ta'wil. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau kurniakanlah kepada kami kecerdikan, kepintaran, dalam di dalam memahami agamamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau kurniakanlah kepada kami kepakaran, di dalam menerangkan agamamu. Allahumma, inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna nawaitu min azab النار. Allahumma inna nawaitu min fitnah mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnah al Masiyah Dajjal. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami berlindung denganMu Ya Allah dari azab kubormu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami berlindung denganMu Ya Allah dari azab api nerakamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kami berlindung denganMu ya Allah daripada gangguan ataupun ujian benda-benda yang hidup dan juga benda-benda yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung denganMu ya Allah daripada ujian ataupun fitnah yang bakal ditimpakan oleh Dajjal ke atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya kau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa suami kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa isteri kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah kamu matikan kami dalam keadaan mati yang bubuk, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, padamu kami berdoa, Ya Allah. Makbulkanlah doa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau masukkanlah keluarga yang bahagia di dunia ini, Ya Allah. Ke dalam syurgamu, Ya Allah. Agar kami sekeluarga dapat bahagia di hari akhirat kelak Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fi al-akhirati hasanah, waqnaa azab an-nar, waqnaa azab an-nar, waqnaa azab an-nar. Bi fadlikah subahana rabbika rabbil az amma yasifun. Wa salamun ala l-mursaleen. Wa rabbil alameen.